Azt hittük, ismerjük a naprendszerünket, de úgy tűnik, hogy tévedtünk. Korszakalkotó megfigyelések arra engednek következtetni, hogy jóval a külső bolygókon túl egy kilencedik bolygókering, kering, és lehet, hogy hatalmas. Ötezerszer nagyobb a plútonál, és tízszer nagyobb a Földünknél. Úgy tűnik, hogy a kevés astronómiai forradalom egyikének a küszöbén állunk. Fantasztikus belegondolni, hogy talán létezik egy kilencedik bolygó, amit a sok vizsgálódás ellenére sosem láttunk. Ha valóban létezik egy kilencedik bolygó, vajon milyen a külseje? Sziklás szuperföldről van szó? Vagy jeges megaplútóról? Gázokból álló mini Neptunuszról? Lehet, hogy a 9. bolygó egy idegen világ, ami egy másik csillaghoz tartozott, és otthon nyújthat az életnek 160 milliárd kilométerre a mi Így működik a világegyetem. A 9. bolygó rejtélye az éjszakai égboltra nézve a csillagok látszólag mozdulatlanok. Ám ha jobban szemügyre vesszük őket, láthatjuk, hogy egyes fénypontok mozognak. A lassan mozgó pontok a bolygók, vagyis a hatalmas kő vagy tömegek, amelyek csillagunk, vagyis a nap körül keringenek. Azt hittük, hogy 80 belőlük, de tévedtünk. Azt hisszük, hogy értjük a naprendszerünk működését, hogy az összes bolygóról tudunk, erre kiderül, hogy figyelmen kívül hagytunk egy nagy égítestet. 2014-ben egy csillagász csoport a Kuiperövet tanulmányozta, amely a Neptunus röppáján kívül található jeges aszteroidákból álló korong. Az égítestek nagy része körkörös formában kering a nap körül, ám a kutatók megdöbbenésére egy kisebb csoport megszegte ezt a szabályt és a fő pályán kívül, módosult pályán mozogtak. Valami, ami távol esik a Kuiper látszólag befolyásolja az aszteroidák pályáját. Valami, ami akkora, mint egy óriás bolygó. Mike Brown, a keltek asztronómusa hallotta megfigyelésekről, és be akarta bizonyítani az elmélet helytelenségét. Amikor láttuk, hogy az égi testek röppályája miként változik, tudtuk cáfolnunk kell a 9. bolygó létezését, hiszen ez az elmélet egyszerűen nevetséges. Mike arra kérte munkatársát, Konstantin Batyigint, hogy számítógépes szimulációval ellenőrizze egy 9. bolygó hatását a Kuiper övre. A szimuláció nem várt módon meghosszabbodott röppályákat eredményezett. Ugyanakkor finderült arra is, hogy léteznie kellene egy második módosult röppája sorozatnak is, amely merőleges az elsőre. Ha Mike lokalizálni tudja ezeket a különös égitesteket a küperőfben, akkor bebizonyítaná a kilencedik bolygó létezését. Elvittem a szimuláció eredményeit Mike kidolájába, és közöltem vele, hogy van egy problémánk. Azt felelte, hogy tévedek, mert a 2012 GR30-as égitest pontosan ugyanolyan röppályán mozog. Mike aszteroidája tökéletesen követte a becsült röppáját. Mike további adatokat keresett, és kiderült, hogy további négy aszteroida ugyanazon a területen kering. Vajon ezek is illeszkedtek a röppájához? Nem emlékszem, ahogy törtem a fejemet. Tudtam, hogy egyeztetni kell a valós adatokat a modell adataival. A Mike azt mondta, hogy készüljek fel, mert ha egyeznek, akkor le fog esni az állam. Az elmélet szerint itt és itt kellene lenniük. Gyors kalkulációkat végeztem, hogy meghatározzam a helyüket. Kiderült, hogy itt vannak. Egy, kettő, három, négy, öt. Pontosan a megjósolt röppályákon. Innentől kezdve félretettük az óvatosságot, és azonnal közölni akartuk a világgal, hogy milyen rendkívüli felfedezést tettünk. Büszkék voltunk rá, ezért el akartuk mondani mindenkinek. Mike és Konstantin korszakalkotó felfedezése értelmében a 9. bolygó valóban létezik, és minden bizonyal hatalmas. Tízszer akkora, mint a föld. Nem a holdról vagy a Plútóról beszélünk, hanem valamiről ami bolygó méretű, és aminek a gravitációs ereje kihat a közeli égi testekre. Nem sokan gondoltak arra, hogy létezik egy bolygó, amit még sosem láttunk. A bizonyíték azonban figyelemre méltó. Ahhoz, hogy bizonyíthassuk a kilencedik bolygó létezését, először látnunk kellene teleszkóppal. Van azonban egy bökkenő, méghozzá az, hogy a számítógépes szimulációk csak nagyjából határozzák meg a helyzetét, és a bolygó oly messze van, hogy alig érzékeljük. Olyan messze van, hogy azt hittük, ott már nem létezhet bolygó. Ha elliptikus röppályán mozog, akkor élete nagy részét biztosan a naptól távol tölti. Mégis, milyen messze lehet a 9. bolygó? Csak akkor foghatjuk fel a távolságokat, ha kisebb léptékű modellt építünk. A modellépítését a bolygókutató Kevin Wals felügyeli. A kiindulási pontja a nap. Ez a kikból fogja meghatározni a mini naprendszerünk léptékét. A kikból lesz a nap, amihez mérten kiszámolhatjuk a relatív távolságokat. Kevin lépésekkel határozza meg a belső szilárd bolygók helyzetét. Ezen a modellen a naptól mért 36 lépésen belül mozognak, és látszólag paprika méretűek. Ahhoz, hogy a naprendszert működésbe hozza, Kevin drónokat használ. Az egyes drónok más-más bolygót jelképeznek és felgyorsított rökkpályán mozognak. Így egy földi év 30 másodpercet vesz igénybe. Már is látszik, hogy milyen közel vannak egymáshoz, ahogy az is, hogy a legközelebbi bolygók gyorsabbak, mint a távolabbiak. A szorosan együtt mozgó szilárd bolygókon túl kering az első, gázokból álló óriás bolygó, a Jupiter. Ezen a modellen 123 méterre van a naptól. Miután megtettünk 400 lépést, eljutottunk a naprendszerünk legnagyobb bolygójához, a Jupiterhez. De még ilyen kis léptékben is csak akkora, mint egy nyalóka. 103 méterrel távolabb következik a Szaturnusz. Ahogy visszanézek a tóhoz, alig látom a drónokat. Hatalmas távolságot tettünk meg. Az uranus még messzebb található, több mint 500 méterre a naptól. Úgy tűnik, hogy a külső naprendszerben erős fújnak, ezért kihabálnom kell. Meglepően erős a szél. Ördögsekeret mozgat, csörgőkígyó is akad. Az Uránusz után és majdnem 3-4 kilométerre a napmodelltől található a Neptunus. A 9-es bolygó felfedezése előtt azt hittük, hogy a Neptunus van a legtávolabb a Naptól. De a röppájája meg sem közelíti a 9. bolygójét. Megérkeztünk a neptunushoz. Még így is csupán a jéghegy csúcsát súroltuk. És nem lépésekben, hanem kilométerekben kell gondolkodnunk. Ezért a 9. bolygót autóval fogjuk megközelíteni. A 9. bolygó csúcsos elliptikus röppáján mozog. Amikor a legjobban megközelíti a napot, akkor is 30 milliárd kilométerre van tőle. Ez 6-szor szélesebb pályát jelent, mint a Neptunuszé. A naptól való legtávolabbi pontján 180 milliárd kilométerre található, ami a modellünkön 28 kilométert jelent. Elértünk az út végére. 28 kilométerre vagyunk a felállított naprendszertől, de a valódi naprendszerben ez a távolság 160 milliárd kilométert jelent. 160 milliárd kilométert kell megtenni a 9. bolygó röppályájának a legtávolabbi pontjáig. Nem tudjuk, hogy a bolygó hogyan nézhet ki, de nagyjából ekkora lenne. Hogyan is vehetnek észre a csillagászok egy ekkora golyót 28 km távolról? Lehet, hogy csak évek múlva leszünk képesek érzékelni egy a 9. bolygóhoz hasonló méretű és fényerejű égi testet. Addig csupán spekulálni tudunk róla. Csodálatos pillanat küszöbén állunk, hiszen sejtjük, hogy a 9. bolygó létezik, de nem tudjuk, milyen lehet. A tudományos háttér ellenére szeretem, ha az ember megengedhet magának némi kreativitást. Hogy nézhet ki a 9es bolygó? A tudomány három lehetőséget tálal fel, és az első lenyűgöző. Lehetséges, hogy a 9. bolygó anyagösszetétele megegyezik a földével, de tízszer nagyobb annál. Vajon ez a szilárd szuperföld hogy néz ki oly távol a naptól? Vajon a sötét, hideg űrből előtűnő bolygó egy különös, tűzáltal nyaldosott vulkáni világ lenne? Ha valaki kopogna az űrhajó ajtaján, kinyitná? Úgy érezték, hogy egy másodperc alatt 60 kilométert tettek meg az autópályán. Ránéztek az órájukra, és látták, hogy kimaradt 3 óra. Időkiesés. Gélmanipulációt használtak, hogy földök kívülinek tűnjenek. Ez meg mi? NASA. lezáratlan akták. Új évad hamarosan a Discovery Science műsorán. 2016-ban a csillagászok megdöbbentő bizonyítékkal álltak elő a 9. bolygó létezéséről, amely a naprendszerünk szélén 180 milliárd kilométerre a naptól kering. Amíg a teleszkópjaink meg nem találják, csupán találgatni tudunk a kinézetét illetően. Az első lehetőség megdöbbentő, hiszen lehetséges, hogy a kilencedik bolygó kőből áll, mint a Föld, csak nála tízszer nagyobb. Egy úgynevezett szuperföldről beszélünk. Amikor a világegyetemet szemléltük, megtudtuk, hogy a galaxisban leggyakrabban előforduló bolygófajta, a szuperföld, nálunk elősen fordul. A Kepler űrteleszkóp úgy találja meg az idegen világokat, hogy megméri a parányi fénycsökkenést, amit a csillaga előtt elhaladó bolygó idézelő. A Kepler által talált legtöbb naprendszer rendelkezik szuperfölddel. Hogy lehetséges, hogy a miénk nem? Lehetséges, hogy a 9. bolygó lenne a hiányzó szuperföldünk? Ha a 9. bolygó valóban szilárd szuperföld, akkor hogyan néz ki? Jenny Radebo a bolygógeológus tűzből és égből álló birodalmat képzel el. Izland gyönyörű vulkanikus tájain barangolunk. Véleményünk szerint a kilencedik bolygó ehhez hasonló lehet, ha kiderül róla, hogy egy szuperföld. A fekete és láva folyamok akkor képződtek, amikor a földhője a felszínre türemkedett. A kilencedik bolygó ennél is vastagabb hőszigetelő kőzet még több hőt rejthetnek magukban. Egy, a Földnél tízszer nagyobb tömegű bolygóról beszélünk, és a méretéből kifolyólag sokkal több belső hővel kell rendelkeznie. Ezért akkor is, ha távol van a naptól, saját belső energiaforrással van ellátva. A 9. bolygó felszíne olyan barátságtalan lehet, mint ami ennek elképzeljük. Több milliárd kilométerre a naptól csupán a messzi csillagok gyenge fénye, illetve a felszín geológiai tevékenységének vörös fénye világítja meg. Ha valóban létezik egy szilárd szuperföld, a kilencedik bolygó, akkor ehhez hasonló tájjal rendelkezhet. Folyamatosan kitörő tűzhányók és a tájat beborító hó, illetve jég jellemeznék. A légköre olyan hideg lehet, hogy egyes részei kondenzálódnának, és ráborulnának a felszínére. Képzeljünk el vulkánokat, kanyonokat, tektonikus lemezeket, melyek hegyi emelkednének, és ezek a folyamatok annak ellenére zajlanának, hogy a külső naprendszerben halott világokról van tudomásuk. Amint a forró láva eléri a felszínt, hirtelen megszilárdul, és talán olyan vulkáni üveget hoz létre, mint az Izlandon is létrejövő obszidián. Rakjuk össze, amit tudunk. A tájat alig világítja meg a csillagok fénye, de talán vörösen világít a mindenhol feltörő láva hatására. Mögöttünk pedig a gázok azonnal hóvá alakulnak és lehullanak. Gyönyörű, varázslatos táj lehet. A kilencedik bolygó egy vulkáni világ életű képét festi elénk. Van azonban egy komoly probléma. Ha a 9. bolygó valóban szuperföld, akkor hogyan és hol jött létre? A naprendszerünkben nincs másik szuperföld, és a csillagok melletti szuperföldek általában közel vannak a csillagukhoz. Hogy került a mi szuperföldünk a naprendszer külső részére? Ahhoz, hogy a 9. bolygó Szilárd szuperföldé alakulhasson, a naprendszer belső részén kellett kialakulnia, hogy aztán a mostani helyére vándoroljon. A probléma az, hogy valószínűleg nem maradt annyi szilárdanyag a naprendszerben, amely létrehozhatta volna a kilencedik bolygót, továbbá a Merkúrt, a Vénuszt, a Földet, valamint a Marsot. Nehéz elképzelni, hogy létrejöhetett egy szuperföld méretű bolygó, a már ismert szilárd bolygók mellett. A naprendszert alkotó bolygók egy bizonyos mintát követnek. A naphoz legközelebbi négy bolygó Szilárd. A következő négy óriás bolygó gázokból áll. A Neptunus mögött a gázokat jég váltja fel. Ez a Kuiperöv, vagyis a vízjégből álló több millió aszteroida befagyott világa. A Kuiperöv a Neptunusz pályáján kívüli régió. Nagyjából ötvenszer messzebb, mint a távolság, Vagyis nagyon messze van. Óriási jégtömegekből áll. Akad bennük némi kő, de többnyire jégből állnak. Lehet, hogy a kilencedik bolygó hasonló anyagokból tevődik össze, és a szintén a Kuiperövben keringő Plutó nagyobb mása. A Plutót 1930-ban fedezte fel Clyde Tombaugh. Ez a parányi a Holdnál is kisebb jégvilág hamar elnyerte a 9. bolygó nevet. Ennek ellenére az 1990-es években Mike Brown és mások felfedezték, hogy a Plutó körül égitestek keringenek. Vagyis a Plutó nem más, mint a Kujperőv egy tagja, egy törpe bolygó. Az egész világ csalódott volt. Sokan azt állítják, hogy megöltem a Plútót, és most a bűnöm vezekléseként le akarom cserélni a kilencedik bolygóra. A lányom már akkor javasolta ezt, amikor még nem is kerestük a kilencedik bolygót. Ő azt mondta, hogy ha megtalálom a kilences bolygót, akkor ismét mindenki kedvelni fog. Ezért volt számomra fontos ez a projekt ennyire. Ha a kilencedik bolygó egy befagyott övbeli égitest. Akkor az ő legnagyobb ilyen égíteste lesz. A Kuiper jelenleg ismert legnagyobb égítest a Plútó. A föld tömegének az 1%-át teszik ki. A kilencedik bolygó pedig a föld tízszerese. Ez szerint a Plutónál ezerszer nagyobb égitestről beszélünk, és ez lenne a kilencedik bolygó. Um, Szuper, so about... mega vagy ultra ultraplútóról van szó, vagyis óriási égitestről. Nehéz elképzelni, hogyan nézhet ki egy ekkora jéggolyó. Nem őrültség elképzelni, hogy talán még mindig zajlik a belső geológiai aktivitása, ami a bolygót fűti és életben tartja. Ha láthatnánk ezt az állítólagos megaplútóhoz hasonlatos 9. bolygót, jégbirodalom tárolna a szemünk elé. Kisebb a kő mint a szuperföldé, de a jég által generált gravitáció felfűteni a magját? még a naptól távol is. A bolygó életben maradása a tömegétől függ. Vajon elegendő a tömege ahhoz, hogy melegen tartsa a belsejét? A szer tízszer nagyobb égítest belseje bizonyára meleg. A felszínén kitörő vulkánokból nem láva, hanem vízjég lövel ki. Ha létezne az óriás Pluto, akkor lenyűgöző tájjal nem minket. Jégvulkánok vízzel terítenék be a környéket, akár merre néznénk, vulkánok százai tarkítanák a tájat. A jégvilág alatt titkos birodalom húzódna. Egy jégkristályokkal keveredő, folyékony óceán talán a legnagyobb egybefüggő víztömeg az egész naprendszerben. A belső hője hatására latyakos vízi alakulna. Lehet, hogy nem egészen földszerű bolygó, és nem is Uránus vagy Neptunus, hanem egy hatalmas, roppant hideg óceán. A megaplútó felszíne sziklásnak tűnik. De ezt a felszínt valójában a gránitnál is keményebb vízjég borítja. A jeges feküközet a távoli galaktikus robbanásoknak köszönheti a sötét küllemét. A naptól ilyen távol a naprendszer külső peremén galaktikus-kozmikus sugárzás éri. És a többi csillagszele, nem is beszélve a napszérről. A kilencedik bolygóba becsapódó kozmikus sugarak felbontják a felszín egyszerű vegyi anyagait, amelyek lehetővé teszik a komplex molekulák kialakulását, beleértve a szerves torinét is, amelyek a Plutó felszínét rozsdabarnára festik. Mivel már jártunk a Plutón, jobban el tudjuk képzelni, hogy egy jeges világ hogy nézhet ki. Úgy mondanám, hogy a 9. bolygó felszíne nem feltétlenül téli világra hasonlít, sokkal inkább földszínek jellemzik. És mivel a megaplutó 9. bolygó oly aktív, a szerves molekulák belefolynak az óceánba, és a bolygó belsejét is megszínezik. Úgy nevezett sorbet bolygóról beszélünk. Hiszen mélyvörös, barnás színezete van, és feltehetően a belseje is ilyen vérnarancs -szorbet bolygó. Lehet, hogy a kilencedik bolygó egy jeges meg a Pluto. Ezzel van egy probléma. Ugyanis a Pluto és a Kuiperöv többi égitestje mind kisebbek nála. Hogyan jöhetett létre egy óriás ugyanazokból az anyagokból? Az a gondolat, miszerint a kilencedik bolygó egy nagyobb plútó lenne, problémába ütközik. Nem gondoljuk, hogy létezett volna elegendő anyaga külső naprendszerben ahhoz, hogy egy ekkora bolygót létrehozzon. Ha megnézzük a kújperövet, parányi jégtesteket látunk, ez nem véletlen, hiszen a bolygókat létrehozó gáz és porkorunk több anyaggal rendelkezett a naphoz közel, és mire a Plutóhoz érünk, alig marad benne anyag. Semmiképpen sem annyi, amennyi a Földnél tízszer akkora bolygóra elég volna. Tehát, ha a kilencedik bolygó nem a naprendszer külső jeges részén, és nem is a sziklás belső részén jött létre, akkor mégis hol? Lehetséges, hogy a 9. bolygó a naprendszer gázokban gazdag központi részén alakult ki, ugyanott, ahol a Jupiter, a Saturnus és a Neptunus. Egy gázokból álló 9. bolygó a Neptunuszhoz hasonlítana, de kisebb lenne. De vajon hogyan kerülne annyival távolabb, mint a többi gázóriás? És hogyan nézne ki? Képzeljünk el egy szokatlan áttetsző égitestet, ami a sötét űrben világít. A naprendszer peremén egy láthatatlan égitest megváltoztatja a kujperőv égitestjeinek pályáját. Csak nem egy bolygó. Hihetetlen számomra, hogy több ezer a napja körül bolygóról van tudomásunk, de nem vettünk észre egyet a naprendszerünkben. A kilencedik bolygó egy olyan világ, amiről szinte semmit sem tudunk. A tudomány lenyűgöző lehetőségeket vetett fel, talán egy tűzmaggal rendelkező sziklás bolygóról, vagy egy latyakóceánnal teli jégbirodalomról van szó. Az ezekkel kapcsolatos problémák új elméleteket szültek. Ha nem egy fémes, sziklás szuperföld, és nem egy óriási, jéggömbszerű Plutó, akkor mi maradt? A válasz egy gázóriás. Szerintem ez a legvalószínűbb lehetőség. Ha a tömegére és a jelenlegi helyzetére gondolunk, akkor egy mini Neptúnusz jut eszünkbe. A gázóriás bolygók naprendszerünk monstrumai. Nem szilárd felszínnel rendelkeznek, mint a Föld, hanem sűrű, több tízezer kilométer vastag légkörrel, amely parányi magot ölel körül. A legnagyobb közülük a Jupiter tömege, a Föld tömegének több mint 300-szorosa. A Jupiter után a gázóriások tömege fokozatosan csökken: Saturnus, Uránus és végül a Neptunusz, ami 17-szer nagyobb, mint a Föld. Ha a 9. bolygó valóban gázóriás, akkor kisebb lesz a Neptunusznál. Ha a kilencedik bolygó egy mini Neptunusz, akkor sem a Földre, sem a gázóriás Jupiterrel nem fog hasonlítani. A Neptunusz egy átmeneti bolygó, és ezért szilárda a magja, amit a legtöbb csillagász jégnek nevez. Metánból és vízből áll, illetve más anyagokból, mindezt pedig sűrű légkör fedi. Mivel a Neptunus légköre metámban gazdag, kéknek látszik. A kilencedik bolygó légköre azonban átlátszó lehet. Olyan hideg lehet, hogy a bolygó nem nyer energiát a naptól. Bármilyen súlyos molekula a légkörből a bolygó felszínére zuhanhatott és csak a legkönnyebb molekulák maradhattak a légkörben. Tiszta hidrogén és hélium, ami tiszta légkört eredményez. Hogy néz neki egy kis Neptunusz a naptól nézve? Első gondolatom egy medúza, ami áttetsző, látszanak a belső szervei, és talán ugyanígy látnánk a bolygó belsejét is. Az áttetsző légkör alatt a bolygó minden bizonyal forrong. Viharok és villámlások sújtják. A két pólusát fényvilágítja meg, amelyet a távoli csillagok napszele és a bolygó mágneses mezeje hoz létre. Ha belenéznénk a bolygó belsejébe, egyes napokon mély tengeri, áttetsző, biolumineszcens élőrényt látnánk. Ennek a planetáris megfelelője a sötét sötétűrben világít, nem pedig a tenger mélyén. A kilencedik bolygó egyedülálló lehetőséget nyújtana a tudósoknak arra, hogy tanulmányozzák egy gázból álló bolygó óriás magját. Az óriás magja magyarázatot ad a naprendszerünk kialakulására. Elmeséli a Jupiter és a Saturnus létrejöttét, de ezeknek a magja elérhetetlen számunkra, mivel bolygóóriások belsejében vannak, és azt sem tudjuk mekkorák. Ha a kilencedik bolygó hozzájuk hasonlóan jött létre, akkor tudni róla, hogy a kialakulása közben kilökődött a naprendszer külső részére. Tanulmányozni tudnánk azt az anyagot, ami ezt a folyamatot fenntartja. Olyan lenne, mintha kettévágnánk egy bolygót, és belenéznénk. Még sosem volt lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk egy gázbolygó légkörét. Ugyanis a legtöbb gázóriás, amit ma látunk, tulajdonképpen a felhőkről visszaverődő napfény. Nagyon magasan vannak, ahol sok a részecske, és akadályozzák a kilátást, akár csak a föld felhői. Lehet, hogy a kilencedik bolygó pontos betekintést nyújtana, egyfajta planetáris röntgenezést végezhetnénk, és megvizsgáljuk gotoknak a belsejét, amire eddig nem volt példa. Lehetséges, hogy a 9. bolygó egy mini Neptunus. Meglepő módon ez az elmélet nem új. 2011-ben a tudósok superkompyuterek segítségével reprodukálni próbálták a naprendszer kialakulását. Sajnos a modelljük csak akkor működött, ha hozzáadtak egy 9. gázóriást. A naprendszerünk létrejöttét, rendkívül nehéz volt reprodukálni, de aztán egy tudós rájött, hogy ha hozzáad egy ötödik óriás bolygót a modellhez, az a bolygó kilökődik a naprendszerből, és a ma ismert bolygók megmaradnak benne. Lehet, hogy a szuperkompjuterek a kilencedik bolygót jósolták meg. A modell szerint ezt a bolygót kilökte a Jupiter gravitációs ereje. Vajon a 9. bolygó a Kuiperövben kötött ki a naprendszer peremén? A matematikai modellek gyakran képtelen dolgokat jósolnak meg, amíg meg nem találjuk azokat. Tudjuk egy ideje, hogy ha hozzáadunk a modellhez egy kisebb Neptunust, a modell jobban működik. Lehet, hogy a rejtély kulcsa a 9. bolygó. Tudjuk, hogy az óriás bolygók kilökődhetnek a naprendszerekből, hiszen látni, ahogy a csillagok közti térben lebegnek. Vajon a kilencedik bolygó ugyanerre a sorsra jutott? Könnyen lehet, hogy egy a Földnél nagyobb bolygó, mondjuk egy szuperföld gázóriássá készült formálódnia a korongnak azon a gazdag részén, ahol nagy mennyiségű anyagot szívhatott magába. Csak hogy túl közel került a Jupiterhez, aminek a gravitációja kilökte a bolygót a naprendszer peremére, ami anyagban sokkal szegényebb, mint a belseje. A 9. bolygó valóban egy fagyott mini Neptunus lenne, ami a naprendszer távoli peremére került. Jelenleg ez a legelfogadhatóbb elmélet. Létezik azonban még egy lehetőség. Ugyanis egyes tudósok úgy vélik, hogy a 9. bolygó nem is a nap körüli röppályán jött létre. Lehetséges, hogy a nap egy másik csillagtól vette át. 9. bolygó valóban létezik, akkor mindenképpen a naprendszer legtávolabbi bolygójának számít. Húszszor messzebb van a naptól, mint a Neptunusz. De hogy került oda? A jelenlegi helyén jött létre égből, Vagy a naprendszer belsejéből kilöködő szilárd szuperföldről esetleg egy mini Neptunuszról van szó? A tudósok még nem tudják, de van még egy utolsó lehetőség. Ha egyik elmélet sem valószínű, akkor mégis honnan származik? Létezik még egy magyarázat, és pedig az, hogy a 9. bolygó a távoli világűrből érkezett idegen látogató. A nap csupán egy a több száz milliárd csillagból, ami a rendszer közepén található gigantikus fekete lyuk körül kering. Ezek a napok minden bizonynal több bolygóval rendelkeznek, és a tudósok úgy vélik, hogy időről időre két csillag túl közel kerül egymáshoz. Az eredmény? Bolygólopás. Tudjuk, hogy a nap a galaxisban kering. Tudunk a többi napról és a többi naprendszerről. Lehet, hogy a napunk olyan közel került egy másik naprendszerhez, hogy ellopott egy bolygót. Napunk magányosan lebeg az űrben, akár egy jacht az óceánon. Ez azonban nem volt mindig így. 4,6 milliárd évvel ezelőtt a napunk más csillagokkal együtt keringett, és ez lehetővé tette a kilencedik bolygó ellopását. A nap több ezer másik csillaggal együtt született. Mint ebben az öbölben a hajók, a nap is rengeteg szomszéddal rendelkezett. Ilyen lehetett a napkorai élete. A naphoz hasonló csillagok úgynevezett csillagbölcsőben születnek, ahol a sűrű gázfelhőkből csillagok ezrei jönnek létre egymáshoz közel. A csillagászok úgy vélik, hogy a tömött csillagcsoport belsejében a nap gravitációja ellophatta a 9. bolygót egy mellette elhaladó naptól. Képzeljünk el egy idegen csillagot, ami körül kialakul a kilencedik bolygó. Aztán jön a minapunk, és olyan közel jut, hogy útban a galaxis felé elemeli a kilencedik bolygót. Tudományos fantasztikumba illő, pedig lehet, hogy a nap nem először lop el égi testeket. Bizonyítható, hogy a naprendszerünk üstökösei nem ebben a naprendszerben jöttek létre. Más csillagoktól lophattuk el őket. Ha ez igaz, akkor nem elképzelhetetlen, hogy egy másik csillag körül kialakuló bolygó valamilyen módon bejutott a naprendszerünkbe, és a családunk lett. Ez az elmélet azért számít vonzónak, mert megmagyarázná a kilencedik bolygó különös elliptikus pályáját. A mai is látható hatások csak akkor jöhetnek létre, ha a kilencedik bolygó elliptikus röppályán van, ami távol viszi a naptól. Nehéz elképzelni, hogy egyedül került rá erre a röppályára. Valószínű, hogy egy távoli röppájáról vette át egy elhaladó csillag. Vagy pedig egy másik csillag körül kezdett keringeni, és a nap kiemelte onnan, a bolygó pedig a naprendszerünk tagja lett. A röppájából kiindulva valószínű, hogy nem itt született, hanem valahol máshol. De ha a kilencedik bolygó egy másik naptól származik, onnan fogjuk tudni, hogy egy idegen világ Tulajdonképpen DNS mintát szeretnénk venni a kilences bolygó felszínéből, olyan anyagok után kutatva, amiről biztosan tudjuk, hogy nem a mi napunk körül alakult, mert nincs jelen a naprendszerünkben. Lehet, hogy űrszondát kell küldenünk, ami kiderítené a bolygó vegyi összetételét. Ilyen módon megtudnánk, hogy van-e bármilyen cáfolhatatlan bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bolygó nem ebben a naprendszerben született, hanem egy másikban. Csak akkor küldhetünk űrszondát egy bolygóra, ha már látjuk azt. Mike Brown és a hozzá hasonló csillagászok megkönnyítették a keresést, hiszen meghatározták a bolygó hozzávetőleges helyét. Tudjuk, hogy a 9-es bolygó egy függőleges területen belül van, nagyjából ekkora. Így szeli át az eget, és még azt is tudjuk, hogy körülbelül egy ekkora területet kell átnézni. Még mindig óriási területről van szó, de legalább nem az egész égboltról. Mike ég része közel van az Orion csillagképhez. Az Orion összel van a legmagasabban, és Maik ekkor fogja elkezdeni keresni a 9-es bolygót a havaiin található Subaru infravörös teleszkóppal. A műszer arra hivatott, hogy észlelje a távoli égitestek gyenge hőjét a világűr hideg hátteréhez viszonyítva. Lehet, hogy a 9-es bolygó be van fagyva, de még mindig melegebb, mint a világűr, és ez a műszer még egy ilyen elenyésző különbséget is képes észlelni. Néhány hetes különbséggel lefényképezzük ugyanazt a területet. A csillagok nem mozognak, de észlelni fogunk egy icipici lüktetést, ami a felvételek között létrejön. Ez olyankor történik, amikor egy égítest megkerüli a napot a többi csillaghoz képest. Így fedeztük fel a Plutót, és ha a kilences bolygó létezik, azt is így fogjuk felfedezni. Évekbe telhet, amíg felfedezzük a kilences bolygót, de amikor ez bekövetkezik, a tudósok elemezni fogják a fényét. A gyenge fényből kiszűrhetik majd a kőre, a jégre, vagy gázokra utaló vegyi anyagokat, és fény derülhet a kilences bolygó valódi szerkezetére. A folytatás egyelőre homályos, de talán a legizgalmasabb elmélet az, hogy a bolygó több holdal rendelkezik. Még az is lehetséges, hogy az egyik holdja életnek adott hont. 160 milliárd kilométerre a naptól. Sokáig hittük azt, hogy a holdak jelentéktelenek, de megdöbbentő módon lehet, hogy az élet legvalószínűbb dölcsői. A naprendszerünk holdjain nagyobb valószínűséggel fedezhetünk fel életet, mint a bolygókon. A holdak azért foglalkoztatják a csillagászokat, mert néha folyékony vizet tartalmaznak a naptól való távolságuktól függetlenül. Ennek magyarázata az árapály fűtés. Ilyenkor az elliptikus röppályán mozgó holdakat összenyomja bolygójuk gravitációs ereje. Az így képződő hő megolvasztja a jeget és folyékony óceánokat hoz létre, amely az élet elengedhetetlen alapja. Ha a 9-es bolygó akkora, amekkorának a tudósok tartják, akkor több holdja is van, és talán az egyikük sós, meleg rendelkezik, az élet bölcsőjével. Ha a 9-es bolygó jeges holdakkal rendelkezik, és ezek a holdak megfelelő röppályán mozognak, akkor belső hőforrással vannak ellátva, és nem számít, hogy közel vannak-e a naphoz. A felszín alatt folyékony víz húzódhat meg amit a bolygó belső geológiája fű. Lehet, hogy gejzírek vannak rajta, mint a Szaturnusz és a Jupiter holgyain. Mindez talán a 9-es bolygón is megvan. Képzeljük el a 9-es bolygó óriási holdjait. A legközelebbit olvadás közeli pontig fűti a 9-es bolygó erős gravitációja semmilyen élet nem létezhet rajta, hiszen a víz évmilliókkal korábban elpárolgott, kietlen forró kőgolyót hátrahagyva. Távolabb található egy második hold. Ez egy világító, fehér, fagyott világ, amelynek a kérge alatt titkos melegvízű óceán folyik, amit az óceán alján található kürtők fűtenek. Ez a rejtett világ szerves anyagokban gazdag, és talán még halovány vízi lényeknek is otthont ad. Az életet a naphoz kötjük. Úgy véljük, hogy a földi élet is így jött létre. Ma már tudjuk, hogy a nap nem szükséges az élethez. Az óceán mélyén élő csőférgeket a hidrotermális kürtők éltetik, minden tápanyagukat a föld mélyéből nyerik ki. Nincs kizárva. Évtizedekkel ezelőtt kinevettek volna minket, de azóta sokkal többet tudunk az extrém környezeti körülményekről. Így ma már ez is lehetségesnek tűnik. Lehet, hogy van élet a Pluton túlkeringő bolygón. Ahol energia, van, ahol hő van, ott élet is lehet, akár a 9. bolygón is. Ha a 9. bolygó aktív vízzel ellátott holdal rendelkezik, akkor a teleszkópjaink észre fogják venni. A Jupiter és a Saturnus aktív holdjai a sötét égbolt legerősebb fényű égitestjei, köszönhetően a felszínük repedéseiből feltörő forró víznek, ami friss fehérem világító dermed. Ha a 9 bolygó holdjain van víz, akkor a felületük világítani fog. Versenyt futunk azért, hogy ki fogja felfedezni a 9-es bolygót és holdjait. De hogy mit fognak ábrázolni az első felvételek, azt senki sem tudja. Bevallom, hogy várakozással telve nézek a jövőbe. Óriási teleszkópok pásztázzák az eget a 9 bolygót keresve, és bármelyik pillanatban a nyomára akadhatunk. A lányom úgy véli, hogy a 9-es bolygó rózsaszínű, lila pöttyökkel. Lehet, hogy igaza van. Ha, illetve amikor megtaláljuk a 9. bolygót, a naprendszerről alkotott képünk örökre meg fog változni. Végtelenül izgalmas időket élünk. Ha a 9. bolygó létezik, már is többet árul el a naprendszerünkről, mint amiről álmoztunk. És azt igazolja, hogy igenis van még új a nap alatt.